Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Vassalat vassalamu ala rasulina wa nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajna'in wa ba'da Fuala allahu, gospodaru suhi svijetuva Mekai salavat, assalam, nekhosted yekallahu Jilrashavu muqasanihka, muhammad sallallahu alayhi wa sallam Adadi, pošta ane graču tinega sestri Kuvazun i jamaate, assalamu alaikum Mi smo da dakle kao u drugom dijelu našeg ciklusa predavanja pod nazivom Benke Dependija Hanbić kojeg organizira udruženje asocijacija studenata Sahvat u saradnji sa BZK preporadom i uz zalaganje Bešanu pomoć do što smo do treće sedmice dakle naših ciklusa predavanja. Naš današnji programa kao da sastoji se u sljedećem. Prvi čas ako voljda, bit će rekaika, a pomog da biće izvodilje Rekajka a to je naš profesor Harmin Surić. E, drugi čas, drugi treći čas, dakle iz područja hadisa, a, kao što ste i naveli da je profesor Selen Haskić. Uz Allahov dželal pomoć dakle da to što profesor dolazi daleka da ne odmišvamo da dakle, da vrijeme mi smo kasnili sa nekim obavještenjima sa klizom i tako dalje, dakle posle ovog predavanja. Večerašnja tema glasi dakle miješanje muškaraca i žena. I ja prepuštam list profesoru Buhari. Izaz. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسانا الى يوم الدين اما Drage brati sene i sestribe, salam aleykum wa rahmatullahi ova regijatora. Što se više ostupa od vremena prvih generacija muslimana, što se više približava u sudnji dan, isto tako se zanemaraju određeni propisi u šarijatku kojima se mora posvetiti velika pažnja. Zašto? Jer Islam čuva ili teži da očuva Čovjekov čast, imetak, prvenstveno život, čovjekov vjerovanje. Dakle, sve ono što je svijeto kod jednog čovjeka. I za što svaki se trudi da očuvati od sebe. Tako da je Islam postavio određene granice po nanašanju, postavio određene uslove koje se moraju ispoštovati, da bi se očuvao mir i reduku, da se očuvala svaki kojedinac i svaka jedina tužna, postavio pravila za očuvanje porodice, postavi pravo razočuvanje ahlaka i morala odnosno morala tako da i ona je pređe te granice on normalno će prekršiti onu što Allah subhanahu kada postavi i što mu je zabranio i ono sa druge strane ako zaustavi odnosno mi naredijom obje čini jednu vrstu zločina između ostalog tema koja se zanemarila a oni stari to dobro znaju prije kako bilo prije za 50 godina da u našem bošnjanškom nije bilo ovako vidjeti ljude i žene na jednom mjestu. Ukćama se to razdvajalo, postojali su posebne prostorije za gospe, kada bi došli tu usluženi, posebne prostorije za žene. Kada bi se poslužili gosti, postao je mali prozorčić na tom divanu, stavila bi se hrana na tasku, onda se u temelje tamo. Mi kod njega vidio ženska i kodovi od ženskih i Danas našo snida je postalo. Mo što nam se premišlo. Se nam se premišlo i onda imate na terenu da vidite ono što se već poklinje. Činjenica da na Košajskom dvonci se desi, ono što desilo u posljednjem periodu, važo 30.000 borca nije zanemarljiva. Onda borci sa ranjenjima od očeva i majki ili potrebni nužni medicinski u ka tako dalje. Nego kokljati. Djeca koja su začita bludu. Van braša djeca. Onda se mi zapim tamo. Gdje granice koje su postane dal meni poruke. Ko subhanahu wa ta'ala kada govori o haramu, kaže tirka hududu Allahi vela takrebua. To s Allahom i granice pa jesi nemojte pribržavati. Zašto pribržavati? Uvada takrebuzina. Nemojte pribržavati bludu. Uolat aflepah radi i šežerate te tribunami na vlali, nemoj se požati ovom drvetu vas dvoje, nemoj se požati ovom drvetu vas dvoje, nemoj se požavati. Pa učinite im drvima, nemoj se požaviti sebi nepravo. Jer kad se čovjek približi Hala, onda lahko <laughs> padne u Aram. Lahko <laughs> padne u Aram. Kad Allah je uvršanohu govori o naredbama, koje treba izvršiti pa kažu tim kje hududomu Allah duha, to su Allahove naredbe pa nemojte prelaziti. Prvi razlog između onoga dvoga je ono sljedeće. Kada aula čušamo govor imam pograncima kojima se treba propisati to jest glodu, to jest ne treba činiti ništa ono što vodi ka budu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, a i sunnet El-Poseniki sallallahu alayhi ve sellem Ibrahim i Poslanik sallallahu alayhi ve sellem posla uz hada. Posla na brat i odići odići predaj, ostali gdje greda i stoji da Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu ima mnogo Potomak. i ni jedno djete, ni muško, ni žensko, kad ostinu ponednost, odmah bi želio da u dalbu. I takvim društvi gdje se to dešava i normalno, jer otelj stoji iza tih djeci, onda se očuva jedna harmonija te nije lako dođe do onoga dan što se... onosno što se danas može primijetiti. Tako da propis odnosno sama teorija, miješanja muškaraca i žena i kod nas kaže zanemarana, i on joj je pozdravljeno, Popriče. Zašto? je čovjek koji je sposoban svoči sa problemom, sposoban je da taj problem riješi, da potraži e, metode kako da to riješi, kako da neko od nas primijeni to, kako da mi u svojim kućama napravimo reke. Jer mora postaviti jedna je bomora. I vas, do vaših majki, do vaših sestana, do vaših dje, e, čerke, mora postaviti bomora jer se ne smije pustiti, odnosno ne smije čovjek razvokiti, Da. Potpadnik od rinča Lama, koji se nekakve Kaže, svakom mogu umetati će biti oprošteno, osim da je juf. Pa su ja svabu pita, ko je da je juf? Kaže da je juf i onaj koji se zadovoljni u svojoj kamelji. Onaj otac, brat ili sin koji dozvoli da njegova čjerka, žena i majka izađi u svijetu skupinu, skupinu muškaraca. Jedan ne je se je ti kako ljubomor, on treba prispitati, jer on uopće, onosno, kakva venustra? Mora se prispitati. To stvari koji, ako ne budemo i posvijetili pažnju, tu stvar koji su ne sljede do propasti jedno što su svišava, treba biti sad i sad. Znaš pa ovah opišta Niksvar 7 kazao kao Tako da miješanje muškaraca i žena koji su jedrujima mahran, nema sumnje da je dozvoljeno. Miješanje muškaraca i žena koji nisu mahran i jedrujima, nema sumnje da zabranjeno. Ali postrednjena je sela, a to je miješanje muškaraca i žena na javnim mjestima, trgovinama, u bolnicama, u školama itd. Imeđu znači ostalog, ono što treba spomenuti je da je potrebno da se mora u oštimaksila napada da, napad da se to izbiga. Najbolji je jedan općenki dokaz, odnosno znači sama teorija, da, da su muškaraci stvoreni kao takvi skloni ženama, a i žene su isto skloni muškaraca posto su što ni eti drugačija i ako se nađu na jednom mjestu ili tu kaže prileka i kod podrobnog poznavanja onda to vodi ka dahib a to jeste u dobom sastanku kahvi pitiću i onda ne užbila ta ono od čega se svako boji drugo može se razmatrati sa same strane odnosno sa onoga naših šerijat ukazuje to i sa ciljevima Sidi se nastavi vrd, dakle vrsta od čovjeka rogue. Onaj ko stupi u haram vezu sa ženom, ili žena sa muškarcem. I takve veze, nić je korističi, hajli djeca, nić je šta dobro za zemlju. Zna što? jer ono što zapad nudi od današnjih svojih kultura muslimanima tj. da se ispruva bravo oko 5-10 godina, a onda nakon toga, ako se nesili jedan drugom, nekdje je svakom na svoju stranu, će dovesti zamar neuzumila hrana, molim dolazošta, onda nas naučnije od, od njehoj zdjeljbe nikada. Došli totalno kodav za i propasti. Jer zajedno je društvo gdje 90% djeci ne imaju učeve sasvom. su majke samohrane majke ili gdje su preuglade, gdje su tu razli oču itd. Jo na kolez ljudi za problema koji dešavale sa bilo linci sta napada na pastorke pa na, na ili i tako dalje tako dalje upravo zbog toga što nema šta zrani jediniki porodici koja činila zdravo društvo sa druge strane garantovala jednu zdravu pa na atmosferu u tom društvu ko je oni živi Allah subhanahu je dala kada govori u sulejmana sallallahu alayhi wasallam ukazuje šta znači da se na jednom mjestu nađu muškarac i žena u zatvorenom prostoru i osanili. Pa kaži Uvara veli otvore ti uva fi bejtiha anjih si. Pa ga je negovarala ona u čurvom kući bio. Našta? Na blud za njimu. Ugada hafede uva. Pa je zapičala prvo su bili osanili se. Drugo šta je uvara? Zapičala uvara. Pripremala po svijetu i niko resplita. Uvara ti hejtelek. Pa je rekla, hod. E to je ono u Surinur kada Aula Džavna Šahnu kaže u zanijetu u zaniju, vežu do kurlo vahre minuma nijete džavne. Bludnicu i bludnika svako godin i dvoga bit ćete sako koliko? Koliko? Stotin, Stotin Zašto je ovaj što kaže e zanit, u tu za zaniju? Prvo bludnicu. Jer zato što? Od žene pokriči prva ponuda. Jer ona koja se pokrije Ona koja se straši, ona koja ne daje nikako čega. Znaka muškardsko ne može joj ne može joj požel. A ona koja se nagisa, pa izazi našim kada, razgoličena u društvu. Ona je vola topline i centra pržaga. Centar, čega? centar napada, na aparat, ostavljeno muškardski,irano me dala stav da, ne da sve to za mo, ono što živi do vrha. Pa A mi spadli smo tu se, i molilao anđelamišao. A pa kaže gospodar moj, Ako ne obratiš od, od meni njihove spretke, ja ću im kloniti i bit ću jedni koji su napalni. Šta to znači? Da čovjek prvnestina mora tražiti če, če, šta? Liječanje imajem da je Allah s. m.a. tada, da je, da je A onda, da bude svjestan na onom naštvenom naštvenom. Danas, kada do u društvu naše ljude, kada takva jedna utrojna žena pozvala na ljudi, on mi ne rekao ne to samara kaže hejtelek on mi je rekao hejtelo ha vot tivan da nas naše i kamen i bez toga da on ne ima Allah subhanahu intali odgovara da kaže jeste džabe ne mogu da savetaju neke je odgovorio da znači gospudar mi se vratio pa je ustao u niovaj spekt to je spekt žena. Dakle, na mjestu, dokazna strana ovog na mjestu gdje se nađu uštvaraci žena. osamljeni, to što Allah posljednih sabulaha se sabulah, kaže, sabulah, i jako mu je duhova nisa, nemojte ulastiti kod žena, jer dakle, to oni koji vam nisu ahreni. Nemojte ulastiti kod žena koji vam nisu, šta? ma. I tu je enak dokaz za koji stavno ljudi pitaju, a šta vam je dokaz da ne smijem zajedno sjetiti na sijelima? Pošto te fali, da pijete u uskakom, idete uz rahatlokom. Ne Gdje ćete posle šta napijete pijete gorčicu upravo radi onog gdje čovjek dozvoli da neko s njegovom ženom sjedi i s njegovom sestvom majkom, on se pije gorko pića upravo radi sramotvije koja će vam se nalesti na kuću. Jako mi duhovnu aranizat. Ne mojte vlasti kod žena. Zatim malakom za znači da slada sami kažem bilo koji muškarate. Ostalo mi sa ženom koji nije vare. Šeitan je treći sa njima šetom te neće ostati, šetom ste jednostavno posrekanovi. Ovo je plaho bitno za mlađe generacije, jer grijesi u jednom društvu kada se promovišu kroz medije, kada se promoviš u putem elektronski, elektronskih, svi vrsta medija, ka se promovišu kroz reklame, na panovima, na plakacima itd. Onda ljudi postaju žrtve onoga što su ono u kakvom okruženju živjeli. Zato, kažem, potrebno je buditi tu svijest, za muškaraca a bogom obuzena za budu svistu situaciju koja se nalazi. Jer 기도ът az Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Kulul mu'minina yahdudun min absarihim." Zamkez kana. Reci vjernici da neka obali poglede svoje. Doći malo kasnije na desi kod govora. A isto tako Allah Allah subhanahu ta'ala kaže: "Kulul mu'minati yahdudna min absarihim." direći bi hritsama neka obori pobedu svaku. Dakle nema pravo nikoga izaći u manali da, da traga. Da lovi da prati da gleda ne bi koga vidio na kojim rijednik ima. Morao bi kodeks ponašanja on kada izađi, izađe svojim poslovom, da svojim potrebom obori pobedu ako se nađe u društvu saražije znači na ulici e, sedmi žene posto na danas kada one horde razgovorić vezano s namotivnosti da on kao takav nema pravno takog pogleda nego ima šta dužnost da ga pogodi jer Allah subhanahu wa ta'ala kada nešto naređuje naredba podrazumijeva udžu odnosno obavezu koja se mora ispuniti zato Allaho postanišao se ali nemoj sled pogled, pogleda pogleda dakle prvi put kada čovjek vidi onda će on pogodi dakle, ne mogu da ne mogu što jes nemoj ponovo gleda A šta kodas kažu naše hećine? Kažu ovoj osobi još uvijek ime prvi pogled i on pogodite. Ovojko je prvi pogled, ali ima razlika između pogleda i gledanja. Pogled je pogled kada upališ, ali gledanje i gledanje. E to odnosno ti šrijet zapravnio. Kaže, prvi pogled nije zapravniti, a gledanje. E ne može. Šrijet no, nije došao, šrijet nije do, odnosno, propisan, da e, si ti se njim izgravao. Jel' čovjek ne može ga odobiti? Grijem, je dobro. Jedan od mladića je došao vahom, sa ikselo vlahu i sada. Zadnje prisegu na privatni islam. Kaže vlada poznaći, ja mogu sve. Mogu sve, samo si ne mogu ton vluda. A sada dok od njega na robu žela čekaju. Mamo sada sada kaže, ne, vlahu. Vedaj ga u mamo analogiju jer koji ga još mini izgrađen osjećanja šta da šerijatski dokaze. I onda je da Allahu sallahu alejhi ve sellem na logijom poziva da razmisli o tome svom činu. Da pa kaže, šta ti misliš kad ga neko počini sa tvojom tetkom? A e, tetka, kakva tetka, tetka koju mati. A majka, majki, ne A se a užo bila sestra još u domorniku. Onda moj slova selam kaže isto tako ljudi ne vole da se lučnici s njihovim majkom, s njihovim sestrom, njihovim. Onda da Allahu sallahu alejhi ve sellem potravo po prsima, svojom gvarju glupom, da molim Al-Andrešan dalje ga, a sklonim želju sa ženama i gludom, i na to je ostao i umro, radi Allahom. to znači? Da, duša je sklonana, ali treba pomisliti šta kad bi u takoj poziciji zatikao čovjek neko i svoje ženske poruce, da bi bio ravnodušan i da bi to prijatilo. Zabrana, jedan u žene, i nečinjanje konzonareva obaranjem pogleda i upravo zato što sam pogled odrazumiva buruk u predmešano smislu ja govorim prenosi talavun kusnejh sallallahu alejhi ve sellem da reka la 'ayniyani zinahum min abar ochćeni blu pogledom waluznani zinahum istimae i uči čini odnosno uši čini blu slušajući walisanu zinahum kalam i jezik čini blud govorić pričom, u orijetu si namela bač, i ruka čini blud kad se pruža, u orijetu si namela hupala, a noga čini blud svojih mora. Dakle, onaj ko gleda u haram čini blud, onaj ko sluša hranu, na ta način čini blud, onaj ko rukom pođe čini blud, čija noga korača kratom čini blud, a onda Allah psa nislao da sam nam kaže, a sve to potvrđuje šta Bolni, je bol mi ovaj dan Jer čunije je u tom slučaju sve ne pripreme sve priprem, predispozicije da počne ih mud pogled rije ruka da dakle, hodi hodim prema i da kad jauz billah taala i počnem. Dalje Allahostajsa Allahostaj kaže Al -a -a Žena je adet. Adet, kada dakle, govorimo što je, podrazumijeva stidno. Kridi bio tijela. I nešto stidno što se ne smije. Gleda. Ako još šarijak zabrani ljodanje ženine, općenito, onda još preči da se muškarci žene ne nalaze na jednom mjestu i će doći do tog spojana, do tog kontakta, što šarijak ispežava. Također, Allah Subhanahu wa ta'la kaže mm. I neka ne udaraju nogaja na svojim da se ne bi znalo onom što on je krigo svojih ukrasa. Jer nekad su žene prije ukras nosala halhale, halhale su bile dolje na nogama košanaka, ukras, Odkrašava se žena tine, jer ja znam, to ima negdje u Indiji, tamo ovdje državama. Žene se odkrašavaju oko novu stavljaju te hal-hala. I tu kad žena voda, te se hal-hala čuju. Jer udara iz sveke, kao iz sveke, kao iz sveke dvanahita. Jedan znači da šta mi kaže, voda, kad nije bilo što je imene. I kad ne udara iz svojima isti prvopis da jedna se šta? I plastična štikla i loguća, koja se čuje, možno, kojom žena privlači prašnju nesmi nesmi ne smije, jer ona ne smije biti šta, centar privlašnosti, usluh nismo za druge muškarstvo, koji sam zavadal koji je Allah subhanu t'la, jer to je izmijenom mučka. Zatim, Allah subhanu t'la, upozorava pa kaže uhaj, aj, fiso, On zna ono što očičajno gledaju i ono što skvire i brsa. Ibn -i Abbas, radijallama, i drugi prenos da dakle, značnijog vajeta, tesra da ovaj, pa kaže, to je čovjek koji kada uđe u nečeg kuću, među njih, pa primiti lijepu ženu, koja prođe kada njega, kada ukuća, ne gledaj u njega, on gleda u nju. A kada ukućen pogleda u njega, on s konim pogled, koja pa ja A kada on opet s on opet gleda tu ženu. I kada pogleda u njega, opet s Pa kaže, kada bi, kada bi u njegovom srcu, se moglo raspored da se vidi, a, Pojavi se želja da bi vidio njenu stidnu mjesto, a onda, kada mu se ukazala prilika, počinio mu drugu E pa nije se zapite, oni u čijim kućajama silim moškolarca za željim zajednju, šta mu pomisli onaj komu doluči? Evo, jedna predaga da Artulagni Adbalasa, ali kaza se šta mu misli onaj komu doluči? Moj najbolji školski, moj najbolji zbojski, moj najbolji izrači oslav. Živio, bio, nekaj njega pre nego je kuća, gledajte, drugu to storiju. Zašto? Jer upravo zato što generacije muslimana u zadnjim 36 godina su na takav način, pira su rade akcije, pa pojeha, zilaha, hajmo svi muškine, ženskine, pa tamo kako bude. Pa zanimljeste 20 dana kad se odvoje muškarci, žene od kuće, pa da oprostite, totalni neve. I onda nakon takvog jednog stanja, što očekivjate grušt da nas od današnji muslimana? Zatim, Allah Subhanahu trebalo pozoravu kaže žene pozoravu kaži, Lokalne na krimu ljudi kunne odateož te verožča ule. Liborate u svojim kućama i neojj se razbročaati kao damu paganskodoba. Na dakle, osnoma za ženu jeste bodi u kući. I zato je occu Hanu dala o teh reč jeste dokaje u kućm žema vahoku. Ljudimo od usdu od pozdosstvoma naših šrijta Jee da ako dokaz dođji, za određenu skupinu, kao što je u slučaju žena Allahov 7.7. Iako ne postoji drugi dokaz koji će učiniti ona onda se on odnosi na sve žene umrede. Iako je Allah subhanahu wa ta'ala propisao određeni stvar da bi zaštitio majke pravobjedne, ali treće se zaštite ovih ovaj ostale žene, zašto je njihov ima, neće biti ga stupio, ni žena. Nikad njihov ima neće biti na stupnju majke Treća stvar, one se zovu šta, umehatu majke pravobjedne jer dakle, haram sva ko musliman haram je na čast sa i što mi mogu sjed svake muslimana i ne predstavlja ga mater na prošle boje majke njegove, da smo tako organizovali sad me ratom i neko da će posjeti sa ženes ligove šta njihove majke sa majkom ne možeš pomisliti ništa bolje više tako je bilo sa majkama jer on to pravo je njen imam znao je da pomisliš ali kada se sa njom dolazim do su razgovarice sa i što iza zastora Ili, šta mi se takve iz kuće se na penđelu, tu je to Obraćao se i pitali za fetfe, a išu radi Allahom, a ona se smatra fakihom među ženama, jer živa sa Allahom posljednicima, puno je zapravo kojeg je bilja šest proti Isaja, prijela je Allahom posljednicima, ili bi prispao njen brat, jer bratić Adurahmat i nego sin pristupovali su tu, dok bi neko došao da shava da nešto upita išu o širijaskom stanju. Dakle, Ako je situacija takva sa majka na onda je treća situacija da se odnosi do na nas kao šta, što mi je rekli obični svrtnik. Što stiče hadisa, mnogo je predanje koji govori o ovim stvarima. Između ostalog, jedna džina je došla u lahom poslaniku, sa ovom lahom, jer je sredan. Umu kuneiti. Kada rekla lahom ja volim da klanjam za tebe. Ja volim da klanjam u džema, Falamo, poznajekslo se da se namazi na sebe, kaže, ja znam da je on je reklamer sam. Međutim, namaz, u namaza, namaz tvoj u kući namaza na tvojoj sobi je bolji od namaza u tvojoj šta? Drugom dijelu kuće. Namaz tvoj u kući je bolji od namaza u tvojoj avli. Namaz tvoj avlije je bolji od namaza u tvojoj mahali. Namaz tvoje mahale je bolji od namaza u lokalnoj džamiji tvojog grada, a namaz u džamiji tvojog grada je bolji od namaza u mojej džamiji. Ako znamo da namazu Allah poslanika džami bude za koliko? Za koliko? Hiljade, hiljade namaza. Hiljade. A za ženu je vredniji ukući od hiljade namaza, pa šta onda da kaže za ne žene hoće? Jer Allah poslanika sallam sallam također kaže nemojte zabranjivati žene koja vlaze u džami. Ali svaka muslimaka, ona koja voli, ona koja žene, neka zna da je namazu nju ukući vrijedniji. Muškarcu je vredniji u džami za 25 ili 27 puta a za ženu je vrednijih kući i od koliko, i od hiljad puta na osnovu ovoga da ukazamo, koji spominje šehi, pavl, šehi. Allah posl. s.a.v. v hadis koji prenosi Abdullah i mesud kaže Inne haba soratil meratilallah fi jesheti mekanim beyti hadhur matalim Najdraži namaz žene kod Allaha u njenoj kući jeste u najvrašnijem jelu kući. Zašto? Upravo znam adresu gdje lapsis svstas je mrtu u. Ortjana Agić, treba tra sakti. Onda je lazu najdraže svnastak, ne ta ni bio kući, gdje neće niko biti u provozniku. Upravo zato i kažemo ovih ovaj listi, u ono vrijeme kako su kuće bile, kucije ispušale, ispušale glina, odnosno jao i tako dalje. Nije bilo pendžera kao što današnji pendžeri prouzali, nego je bilo olako šta da se primijeti neku. Sado je na sakri u tamo gdje kući, tamo gdje će klijenti i dečimteri niko neće primijeti nju dok je u šta, u porožajima nalaza, da se nego bi ostrikalo nešto od njenog tijela. Muslim, Tirmiz drugi bilježaj, hadis od Ebu Rea radi Allah'anhu. Ono, Allah'u psa Islala sam rekao, Kajru su kufir ridžave awaduha, ošarruh, ošarruha na ahiruha. Najbori sakove muškaraca su, najbori sakove muškaraca su prvi, a najbori mani su zadnji. Kajru su kufir i saje ahiruha, ošarruha awaduha najbolji su sakovi žene, onih zadnjih, a najbolji su oni prvi. Zašto? U Allahu, kad je sam sada jednom priluku izgovorio, kada je primijetio da munahci, kako su munahci klanjali, da vam ja sad ne ostavim, Oni kad stavaju na ruku, on se klanjaju matku, gledali si ispod ruku, gledali šta? Žene. I zato su munahci bježali u zadnje sakovi. A normalno, u tome, oni koji su žene slijedile, bježali su prvi sakovi. Namaz je mjesto ibadeta. Jako je Allah subhanahu wa ta'ala, ono znak koji je lahom poslanih zabranio da dok se u vrijeme i baljata muškarci žene i razdvojiti, jer u šarijaskom pravu vidu prvu kopu. Muškarci, pa djeca, pa hemofroditi, pa onda žene. Da se napravi šta? Razlika u džami i baljata, iako i baljata ne smije mjesto od čega Božda je strasta, ali da ne bi došlo do otvarenja i baljata, da ne bi došlo do odlačenja pažnje, a lahom poslanih srdeni zabranio da se muškarci žene miješaju, jer čak što je išli jedan, jedni betali, Allah poslanih sada 7 još jedan kako ispjeći, odnosno šta znači miješanje, inako je i naša da žena ispjehde im, da ne privlači muškarce, kaže, i da šehide ihde akunat neći teferat, te ne su paginare. Ako neko, neka od vas želi da odi u žami, neka se ne miriše. Neka se ne miriše. Lama poslanih sada 7 u sebe, drugom medicu kaže, la ta imena u ima Allahim presažda. Nemojte blavni urokkinja zabranjati s Allahome kući. Lijas ružne, od rune tefilera. Ali kada izađu, a one su tefile. A tefile, sad ću vam nešto znači. Tefile znači u jednom mišljenju da je žena nenamirisana, a u drugom, ovako je napisano, tefile smrdljene. Ne u smisku žena smrdi, da se čuje vonje od nje. Nego da ne uzme ništa od mirisane, nek samo ne postane njena tijelista, odnosno njim tijelisti i vonjeni odjećeni. Pa makar to bio vonjeni žene i kugarci koja izađe iz uvnje, pa se osjeća šta, pa luk, pa paprika, pa ovo, pa, on, pa ono, tako u džamiju. Bolje je da se namirši jer namirsana će privući ta božnog strast, provući strast od muškaraca, a onakva sigurno neće. Također, u svojim Zegna se predla, lako se istala sam rekao, nisam ostavio veću fitnu u mom momentu muškarcima od žena. Ovo ne znači da su žene tine ponižene. Gledajte da su žene povladane. Zašto? Jer žene su na ovaj ženja i poživlja, ali kroz halal odnosno na halal to je zbraho. Zato je bladno se ne uvijelju. O, skupina omladića i omladni, ko može nek se ženi, ko ne požive, neka šta? Neka posti. Fejne lehu, fejne soma lehu, uđer. Posto ne je zaštita. Ali današnja omladna može se ženiti. Ne treba blaha za braho. Počete analizu, hoćete? Hljeb je pola marki, palmaka, i Marka i je Marka. Može biti tri dana, tri dana se potrošiti markupu. Kako ćete potrošiti za čita mjesec? Kako za čitav mjesec? Evo, ličim kaj sam nije spava koji, odnosno na ljep. Nište. a ali za brak ne treba puno. Za brak ne treba puno, ali je bitan da su u društvu budu i osjećaj za rani brat među, među momicima i djevojkama, upravo da se izbigne ono što? Šta? To da svi imaju mišljenje u žbaraca i žena. Allah posl. Isl. S.A.M. sa radijskoj prenosi, se ide lahko da i kaže inne dunia haulatum hadre. Dunjavuk je krasa ilijep. Ođna vladnus peha refakum fija. Allah vam daje da jednog druga nasljeđajte u njemu. Fenadrun keftagnanum. Pa će pastite neko raz šta radite. Znato, pastite šta radite na dunjavuku. Fetaqu dunia, otaqu nisat. Bojte se dunjavaka, bojte se žena. Zavad kad iskoristio ženu kao najjače oružje u rušenju čega moralnog, moralnog status Tako da su jevriji 1968. upotrijevali šta u ratu protiv Egipta i Jordana, najjaču silu, a to je šta? Žene. Kad su Egipćani napravili koridor preko Sinaija, da branu u Palestinu u borbi sa... Oni sam branili ove aramske zemlje i godinu da branu u Palestinu, postavili su veliki šta, tranšeje u pustinu. I tu u vremenu se nije sastavilo sa ženama. Onda su jevriji vidjeli da muslimano oružje ništa ne može. I ne može. Hiljade hiljade njih Zašto? Jer on se nada šehajdi. Ali nakon drugog perioda, što se nisu vraćali svojim porodcama, oni su im poslali šta? Rospije jevrijski. Rospije jevrijski su im poslali bolestni. Sifilis, sida i svašta nešto drugo. Triper, i mnogo što šta. šta. Poslali im bolestni rospiji i oni su im uništile vojsku. I onda kad jevrijska vojska je nakvala, oni nisu više bili sposobni. Zašto? Prvo što su učinili na asijet, namuđani, učini na asijet druga stvar što s bili še nesposobni, zašto? Oboljali, boje se proširili, ovo je a se bolje je brzo širi i tako dalje, tako da nismo je uspjeli. I kaže, razli se rata. Pa mi se zapitali se vjerske cana i zašto su zbogile rata protiv Izraelan, idem nevezdom, što se zbog osmi da budinčavam tamo nekad do prilikom izašao i iz Žamije, kaj vidio se u muškarci žene po na put pa je rekao, iste, hed Ne Ženama se uvratili, sada čekajte malo. Ženama se uvratili, vi nemate pravo danas na da šta, idete po sredinu puta. A su malo danas, da biš tima trotova, ona hoće da hode po sve cestke. Hode se po posljednjima na mjestima gdje je zabranjeno šta, i zabranjeno automobilima, vole žene da se pokažu, vole se da kalamha, da se na da se sprejem suteju, samo da bude primijenjena, ko je ona je, ona je glavna u maha. Pa kaže ali ne bihavao pari, na vama je da idete krajna puta ako jeste šta, onim krajnijim dijelovima. Onda kaže kaži, e, u svjedohudri, kaže žena je znala hoditi cestu, aby kad najšće muškarci prilijekla se toliko uzaziv da bi malte neodjeće podarala, da straha da se ne susrede šta za muškarci. A kolam poslanik sa selenca zabranio ulazenje muškarcima u ženama u džamiju. Van i, džami, i zabranjeno se miješaju na cesti ka džamiji, onda još preči da ne bude zabranjeno šta na onim mjestima gdje nema mjesta, nije mjesto i dalje. A kolam poslanik sa selenca je napravo džamiju, ostavio posebna vrata za žene, pa kaže la jer rozum hada bab me rajala had. Dak kroz ova vrata niko od muškarcaca ne ulazi. Također Omer brat je nami govorio, latul majna bab nemojte u džamiju ulaziti kroz štam, ženska vrata danas je odhandlila veliki broj džamija, veliki broj džamijskih odbora, pravi plan da šta da se imaju dva ulaze, jedan za žene i jedan za muškarci. je ovaj plako I ukazite onima koji planiraju džamije i onima koji radaju u, u prigažnijskom odboru s jedan džamije, da se obavezno planira ulaz u džamiju posljedan za žene, posljedan za muškarci. Znaš, kjer je li se opet? Pa sunete da se izbigni ta sputnja, ono na što je se ne ukazivao. Također, Ono što spriječava miješanje muškaraca i žena, i ono što spriječava, ne činjenje onoga što je, o če ga se je pojimu, jeste da je Allah, kada bi predao selam, ostalo bi na svom mjestu nekog trenutka, kada bi žene nebustali i izašli iz džamije, onda bi se ono s halama i bi nastavio klanjati. U drugoj predaj kaže, predao bi selam, pa bi onda žene izašle i kad bi ušla u svoje kuće, onda bi se kada bi te ustao, zato što je mahala, ali vi ne bila još tada mala jedna. U trećoj predaji kažu, kada bi ona predala selam propisnog namazana, ustala bi Allah posanislava selam, bi ostao na vijestu i oni, na svatko ih su bili sa njim, moja svatko izbil su bili sa njim, sve dok ne bi ustala i izašla. Skroz odšla svoju kući. A danas u nas, o, mašna, iti i došla. Mašna te barker ahman i dam sam gore na Alpašnog, kako se zove, Alpašna džamija, u centru Sarajeva. Nedavno da sam stajenom prošla tam na zvanu. I ušla je jedna na ona prije nam saman onda daži kluč kod sebe. Dođe nam dnevno, oooo, oni su raspisali prilično mudre, koda su oni sto vidjela godina zajednih dnevno. Pa, je džestih mora pa nisam trodala vidio, pa kada, pa, koja je bilo kluč pao? Nen su, hamni. Dakle, oni su star, nema problema. Ali tu je sam osjećaj da čovjek nalazi u džami i sam osjećaj da li može da borali sa nekom osobom koja njemu nije ništa. Bez objevno što su oni star. Također, Zadnji je ukaz i oni su se vršni, a u ovom se nam kaže. bolje je čovjek da se pomiješa sa svinjama i da se isprlja blatom i onim što onaj izbaci iz svega, izmetom u svinjicu, nego da se njegova koljena približi ženi koja mu nije mahrem, odnosno kojena je ženi mu nije mahrem. Dakle, sjede i nogu uznog koja je ženi koja mu nije mahrem, ili što što više, kao što neki komentator kažu, ovdje kaže, la ta hel la mu nije doznala, oni se na ženu, to jeste po učina č i da počne dobiti. Boja se poviđa svinjama i svinjica se boja njihov vlad, nek da to počni osadu laha na nasidnama namir muhammedu, alamhammedu, zrtu laha sajtu. Žeza. Hvala Zbogšanu koju vam je omogućio da čujemo zaista ovakvu koristan vas. A ja ću sad naprati jedan izuzijetak, da ako imate neki komentari ili pitanja, moćemo ako Bogu da i koje je u sladom sladu. Zato li Bogniče ubržati halku džavi, uškrajati sa polom, učinati vrata, znakve usluha? Nije. isto razloga što, naprije sam spod Mirna na Haditha zanopisnicom, sam kažel Mraz Aume, žena Javre, i posebno ženski glas i nježan glas. Zato sam nam znala takvome žene Sto malo sleng sa kompozirao, kaže itak polafilisa. Vojza laga, kula vaših žena. <laughs> Samstvenje soje bilo, odnosno one su nježne. Za lako sam se sa neka riftam do zavari, plavko sa čine, kvario, kvarura vašnje plarsca. Plarsci koji nasnose mirisice. Riftam bil kvarir, zvezdu blag plafarsa supute blag prema ženama i ver su šta lomive sa dobrnikom se. Sve što je ko žene takve, nježne. I to treba što tih se isče žene. Glas prvo ono što može da se pojavi Ne govorim su neka zove pa žene se ja isalama i psalam, imam fulana i psalam, ne ima toga i toga, salama nekako je završao. Aruna sidiju, džana se uči Kur'an, tako već vodi veliku fiku. Vodi veliku fiku, uglada toga i odmeratu žena je abret. I nije od sunneta nikada su žene ušle pre ashabna pred Allahom i psalikom s.a.m. da su nešto od Kur'ana. Ovo je najbolj izdravo. Ovo je Normalno da izabranimo. Naš Allah nagradar evo dobili u pismenom formu. Da li se smije rukovati ili pozdravljati sa sestrama koji su pokriveni? Pa vas smiju, smiju se, sestri se smiju, sestrama? Allah na srliju srliju sa srliju srliju, su života nikada nije to takavu žemenu, da u nije to su njene. Dakle, ona sahabike, kada je došla sahabike da radno prisek Allah na sa srliju srliju Laha poslanicu je pružio štavak i šta? rekao uzmite za štavak i danas su prisekli šta, Oni držaju štavak, oni držaju štavak. Ali ne, a svaki su davali prisek u ruku na ruku, Laha poslanicu, ovo Laha poslanicu prisježen za to, to, to i to. One ne, one nisu. Laha poslanica mi kaže da muškarac uzme žerak u ruku, bolje mane jer uzme ruku žene koja mu nije dozvoljena. Nije dozvoljena, bila to je žudla džamija, ali hvala Allahu Želešanom, koji je bilo da sam imao 12 godina. Kad čuo ja džami, odnosno jezano našoj džami, evo mi svoj društvi, kde ćemo včera, tu i tu, hajmo prvo klanjati. Hajmo prvo džami pa ćemo daći. Hajmo klanjati, zašto? je treba će vam. I prihvatam se od handlu. Zato je svako daje. je od vas. Zato treba svak dan se od svog prijatelja. Također, ono što je plako bitna se budi od svijestu, društvu, Ma, najviše dugo spadam rođak, rođak sa društve sugeri, znam suđetku čavaj na Amazon, jer onda su i počučavali na Amazon. Danas se metelji broje deda i nana koji su čana, njihovi sinovi i njihove ćerke neće budu da što, jer nisu moji rođaci da uču. A kvadrat tela, sa tihot prosjetnih radnih, a oni su na oni, ovaj jeski prosjetni radnik to jeste mama. Mama mnogo rata mogu da otiču. Kroz utvrde i kroz balansatore putersovi kako da nikad ima efektivnost, tu što Vjerujem da prosje pri u školama, da kuđa efendi mogu da maksimalno uču na djecu. Djeci, kod djece bude svijest za nama, za obavezu namaza. A taj svaki pojedinac daje na svoje ranče, on može da brzo odnosno sa savjeti onih koji su njegovom okruženju, a satisfakšun govorati o sa sebi o za moždanog govna, on je nego govori, ne govori na poziv, lako rješenje. <tosljivati> ne znam nagrade, a primaješ što pita ne može usput. Dobro, možemo da nagradu profesora što je se odrazao da da je zaista koristan vas. I, obavno, ušavno, uđer, morim da vas nagradu što ste paži uslušani. Mi, obavno, uđer, nastavljamo na pauzi sa a, predmetom iz hadisa. Hvala vam. Hvala vam.